Det vi hører her er sangen The Maple Leaf Forever af for evigt. Indtil 1980, ja, så var det Kanadas nationalsang, og den handler om børnet mellem Storbritannien og Kanada, som under 2. verdenskrig var Storbritanniens dominion. Det vil sige, at det var en selvforvaltende koloni, dog med meget stor grad af selvstændighed. For i dag skal vi netop tale om den kanadiske indsats under 2. verdenskrig, og det skal vi igennem to danske frivilliges oplevelser på Vestfronten, fra D-dagen og frem til Tysklands kapitulation i maj 1945. Anledningen ja, det er en ny bog, der udkom her i foråret 2023 med titlen Under fremmed mul med undertitlen To danskere i kanadisk krigstjeneste i 2. verdenskrig. Bogen den er udkommet på forlaget turbine, og den er rigtig flot illustreret med mange billeder og gode kort. Fatterne, det er... Kant i historie, Jakob Tøtrop Kersgaard og ligeledes kant i historie, men i øvrigt også militærhistoriker og major i reserven, Niels Klingenberg -Vistesen. Og vi er så heldige at have sidstnævnte med os i studiet. Velkommen, Nils. Tusind tak. Faste lyttere på programmet, de kender dig, fordi du har været med os øh, tidligere. Blandt andet da vi talte om slaget om Berlin, Operation Market Garden, slaget om Malte og jo også slaget om Kreta. Og så kan vi også nævne, at du er guide inden for firmaet Kulturs, der har specialiseret sig i militærhistoriske rejser. Anna først, Niels, lad os lige dvæle lidt ved Kanadas indsats. De har jo været med at være lidt overset i forhold til Storbritannien og USA. Hvad, hvad bidrog Kanada egentlig med under krigen? Altså øh, har jeg ret i min formodning om, at de er lidt, lidt overset? De er lidt overset. Og det er de vel af flere årsager. Altså Dels så tror jeg, at man normalt bare skal, skal se, at amerikanerne de fylder bare meget og har også gjort måske den største indsats. Og så som du selv indledte med at sige, så var Kanada jo en, en, en dominion under, under Storbritannien, og så har man måske haft en tendens til at slutte lidt sammen med, med Storbritannien. Jeg skal da nogle gange tage mig selv i det, når vi, når vi er nede i Normandiet. I stedet for at sige, de engelske og de amerikanske strande, så sige de britiske, de kanadiske og de amerikanske strande, for ligesom at få størrelsesforholdet på plads. For jeg læser lidt op på det, fordi øh, altså indtil 1. verdenskrig, der er sådan set udenrigspolitikken øh, styret fra, fra, fra London, så når hvis mm. noget, øh, Storbritannien erklærer mm. krig, jamen så er Kanada automatisk også i krig. Ja. Men sådan var det faktisk ikke under 2. verdenskrig. Men om de fulgte faktisk trop. Ja. Men det var jo deres eget valg lige og for sig. Det var deres eget valg, men jeg tror ikke, det, det kom ikke helt uden debat i Kanada. Det, det var ikke helt naturligt. Det var debat om det i parlamentet. Og der var også forskellige politiske lejere, der sådan diskuterede, om man, skulle, om man skulle følge op. Og, og man kan sige efter, at selve kriserklæringen mod Tyskland, kom i september 1939. Dernæst kom jo så beslutningen, hvad skulle man så gøre ved det? Altså ud over, at man er krig, øh, og det er også det, der gør i Canada, for eksempel, at værnepligt kun bliver brugt i Canada, og man faktisk skal melde sig frivilligt i Canada, hvis man vil på årsøst tjeneste, det vil sige til, til Storbritannien og til Europa og, og kæmpe på. Og det var blandt andet lidt deres erfaringer fra 1. verdenskrig, hvor de også havde leveret en meget, meget stor hær øh, til første verdenskrig, til, til slagmarkerne i Skyttegravene og lidt nogle meget, meget store tab i Canada, som faktisk gav noget intern politisk uro i, i, i Canada der det under 1. verdenskrig. Hvordan kom I egentlig på at skrive den her historie? Jamen det er egentlig Jakob, der har æren for at have fundet øh, materialet, og man kan sige sådan på god historikervis, så er, det, øh, så er det materialet, der driver det her. Og det var da Jakob, han skrev øh, Den Røde Brænding, altså en bog om øh, om danskere, der deltog på, på D-dag, øh, blandt en hel masse øh, søfolk, så finder han i det materiale dagbøgerne fra de her to danskere, som jo ikke primært var søfolk, men, men kæmpede i infanteriet øh, i Kanada. Og det er simpelthen det her dagsbogsmateriale, som Jakob vurderer, at det er så godt, at det kan der faktisk blive... Det er, det er en historie, der både fortjener at blive, i, blive fortalt, og så er der nok materiale til at skrive en bog om det også. Ved vi jo noget om, øh, hvor, hvor mange danskere, der gik i Kanadisk krigstjeneste? Det, som er registreret ved, ved Frihedsmuseet, altså under, under Rigsarkivet, det er 173 dansker, øh, som muligbart står registreret til at deltage i, i kanadisk krigstjeneste. Og spørgsmålet er så, om det er med alle sammen, eller der kan være nogen, der, der kan være overset. Øh, registreringen har ikke været så god dengang i forhold til nationalitet. Man har ligesom selv skulle melde sig bagefter og sige, at man var dansker for at blive, for at blive registreret i, i Frihedsdatabasen og andre steder for, for udenlandske kæmpere. Hvor, ved man, hvor de kom fra, og hvorfor de meldte sig, og, og, og til hvilke værn de meldte sig? Jamen, det gør man givetvis, men jeg tror, at de fleste, der har meldt sig på den måde, er nogen, der er blevet fanget uden for Danmark på en eller anden måde. Og, og ligesom de to mennesker her i bogen, hvor den ene var i Kanada i forvejen, og den anden blev fanget uden for Danmark som, som krigssejler og ikke rigtig kunne komme hjem til Danmark, øhm, så er der nogen, der på en eller anden måde er blevet fanget uden for Danmark. Og, og ud over det også selv har fundet på at melde sig til noget krigstjeneste. Men øh, det, man, man kan godt gætte på, at en del af dem det er, det er søfolk, ikke? Det kan man godt, ja. ja. Og øh, indledningsvis øh, har vi jo to hovedpersoner, som nævnt. Øh, Niels Wisnik mm. og John. Øh, han hedder egentlig Johannes Thorvald, ja. men øh, nu kalder vi ham John øh, ja. Andreasen. Øh, hvem, hvem var de, hvor kom de fra, og hvordan havnede de egentlig i Kanada? Altså, John Andreasen er den, der kommer over først, og han hedder Johannes Torvald Andreasen, og... Øh han er født i 1910 i, i Polsko på Bornholm, men allerede som 17-årig i 1928, da han emigrerer til Kanada. Jeg tror, det er sådan en normal øh, immigrationshistorie, at han tog derover for at blive landmand for, for at søge eventyr. Og alligevel så skal man jo så tænke sig tilbage i 1928, ikke? det år året før, øh, før depressionen, ikke? Og, og, og hvad der sker, så tager han som 17-årig til Kanada og, og bygger sig en farm helt ind i det centrale Midt-Kanada. Øh, og der er han så faktisk fra 1928 og, og til vi er fremme ved 2. verdenskrig og trives som, som farmer derovre. Øh, han han leger et stykke land af den, den kanadiske regering. Det kan man ude på. Det er jo en slags præge, man har derovre i Midt-Kanada. 2.000 tønder land, hvor han så lever af, at, at andre landmænd kan have deres kvæg og heste til at gå og græsse om, om sommeren de her, de her steder. Så det er egentlig hans historie. Og hvad der egentlig drev ham til Kanada som 17-årig, det ved vi ikke. Det, det fremgår ikke. Man kan gætte, men der, der var mange Bornholmer, som udvandrede, ja. og det er faktisk for hele landet, så der mm. har måske været en udvandringshistorie ja. der. Ja. Men altså i, i realiteten, han skinner sådan set lagt. Han er udebarn. Ja. Og, øh, og så kunne man jo tale om, om Nils Det måske en lidt mere traditionel historie. Han, han har været i Handelsflåden og ja. sejlet med DFDS og ØK. Ja. ja, han har sejlet med Georg Stage også. Og det er lidt en sjov historie. Han, han er vokset op på Boulevarden i København. Hans far var kunstner mm. og lavede scenemateriale. Og, øh, og Niels Wisnik, kan vel egentlig også gerne have været kunstner, men hans far mente ikke, at han havde et sind, der var stærkt nok til at blive kunstner, så han foreslår ham at gå i flåden i stedet for. Og øh, det lyder sådan lidt omvendt, men, øh, men og så kom den tvistende gang ud at sejle. Det er det er, når vi skal ud, ja, at sejle. De skal ud at sejle. Øhm, og sejle. ud og sejle. Og jeg tror, det var ret hårdt, ikke? Altså, han, han taler om at sejle på skibe, der ikke var strøm på os og sådan ja, ting, og fik en hård behandling der, ikke? Øhm, men han er så ude og sejle øh, ved krigsudbruddet på, på et motorskib ude på, ude på Atlanten, ikke? Hmm. Så det er det og så kan han ikke komme hjem til Danmark. Og, øh, og så afmønstre han i New York og kommer så på andre veje til Kanada og, og er så deroppe, hvor han så melder sig til, til den kanadiske her på et og, tidspunkt. Og på et tidspunkt, det er så før øh, krigsudbruddet, der er han så med til at sejle det norske guldtransport, øh, ja. altså Norges Nationalbank, ligesom vi i Danmark ja. også fik udskibet vores ja. guldreserver, så, så mener han, han var med, eller det er der noget, der tyder ja. på i hvert ja. fald, at guldreserven, det var med det skib, han sejlede med, ja. og øh, han oplever blandt andet også et, et bombeangreb på, på Liverpool ja. og sådan nogle ja. ting, så det... Men øh, John, han melder sig faktisk meget tidligt, altså det er allerede i februar 1941, ja. Og det er noget af det, jeg synes der er meget interessant i historien, det er, hvorfor de her to, de melder sig. Ja. Øh, fordi det har de slet ikke haft grund til. Og jeg tror heller ikke haft grund til, at det lyder forkert, men, men det er ikke, de er ikke blevet tvunget til det, det er ikke været naturligt. Hvis man forestiller sig John Andreasen, der har, der falder, hvad skal vi sige, den danske historie lidt sammen med den kanadiske. Øh, fordi han har været i Canada i, i noget, der ligner 12-13 år på det her tidspunkt. Ikke? Og øh, han skriver i sin dagbog, i det her dagbog bogsmateriale, der, der er helt fantastisk, øh, hvor der er mange følelser, at han sidder over i Kanada, han bliver virkelig forbandet, da han hører i radioen, at Danmark bliver besat af tyskerne. Mm. Ikke? Det vil han rigtig gøre noget ved. Og så, øh, og så, så Passer det sammen med alle de kanadiske mænd? Altså, der er mange i Kanada, som også er vrede på nazismen. Det er ikke, det er ikke kun tysker, de ved godt, at det er som om de godt ved, at nazismen er noget ondt, de skal kæmpe imod. Øhm, så, så, så den der stemning i Kanada med, at man skal gøre noget, passer meget godt med, at John Andreasen også sidder og siger, at han vil også gøre noget for Danmark sammen med de andre mod nazismen. Og det er det, der ligesom driver ham til at, at melde sig til krigstjeneste. Øhm. Og hvor kommer han så hen, Jø? Så kommer han først ind i John Andreasen, da han melder sig. Det, han, han skriver sådan lidt, at han er glad for flyvemaskiner, og derfor så melder han sig til luftværnet. Øhm, han har nok måske indset, Luftværnet? Ikke. Det er lidt ja, det, det, det, det, det modsatte. Ja, det er det. det er jo, plaf dem ned, og jo. plaf dem ned i stedet for, at han måske mm. kunne indse, at han ikke kunne blive pilot, eller ikke haft mulighed for at blive pilot. Det kan være, han ikke har haft, haft evnerne til det, men han melder sig til luftværnet i, i Canada. Og John, han er på det her tidspunkt, han er i starten af 30'erne. Ja, altså, ja, han er så. Han er voksen. Ja. Og, øhm, og, og man kan sige, det der med at være luftartillerist, øh, eller hvad, er, hvad hedder man, artillerist er man ja, ikke det? jo, det er det, det, det er jo ikke, sådan, det er ikke den, lige den funktion, vi normalt har brugt som mest tid på. Her. Det, det, det er sådan mest øh, infanteristerne, vi har, ja. og, og måske øh, øh, faldskærmsfolk og sådan noget. Ja. Og, og, og, og, og så kan vi også lige øh, tale lidt om, om, om Nils fordi øh, hans vej til den kanadiske her. Den er jo lidt, den er lidt mere bruget, må man nok sige. Ja, det er den. Altså, han, kommer i først, han afmønstrer først i New York og prøver at gøre noget der, kommer så til Canada og bor hos en familie. Han er måske lidt svær ved sådan at finde sin, sin vej frem. Men han har også svært ved at blive optaget af den kanadiske her, fordi Danmark ikke er en krigsførende nation på det tidspunkt. Vi er jo ikke en allieret. Øhm, og, øh, og, og, og han er faktisk lidt svært ved at, at melde sig og få lov til at melde sig. Og man kan sige sådan nogen som nordmændene, der gjorde modstand under, under den tyske besættelse der i øh, i april 1940. De mobber ham faktisk noget. Og, øh, og han, han finder faktisk ud af i USA, og det er en meget sjov øh, vending lige at få med, at den har jeg i hvert fald aldrig hørt før, at det hedder så i USA i 1941 41, i en dukserkamp, at hvis man gik ned efter det første slag, så hed det Doc dane. Mm. altså dukser som dansker, øh, med henvisning til 9. april 1940, hvor hurtigt vi overgav os. Øh, så han siger, at det bliver nemmere efter øh, samarbejdspolitikkens ophør i august 43. der bliver det ligesom mere acceptabelt at være dansker. Øh, så, så man er lidt uleset som dansker i udlandet på det tidspunkt, og, og kan ikke sådan automatisk demokratisk melde sig til kamp, fordi man er dansker. Man er lidt i tvivl om, hvordan vi står i forhold til nazisterne. Og i begyndelsen, så er han jo sådan set bare, bare, bare krigsejler. Han sejler jo faktisk i starten som krigsejler. Ja, fordi det, gør, det ja. Fordi det er der jo virkelig brug for. Det er der brug for, og, ja. og, og, og det er heller ikke helt ufarligt. Nej, altså konvojtjenesten over at der i de første krigsår med de tyske ubåde og, og ulvekobler og sådan noget, det har været Rigtig farlig, det er der ingen tvivl om. Og, og som du selv fortalte, de sejlede til, til England, til Liverpool på et tidspunkt, hvor deres skib blev bombet, og faktisk blev af tyske bomber i, i Liverpool i, i krigens første år. Men, øh, og han melder sig, forsøger at melde sig til den til, til norske luftvåben, men, men de vil ikke have ham mm. af de der grunde, du lige har nævnt. Og så, og så, men så bliver han faktisk optaget i den kanalske her. Og der er han, hvad er hans funktion? Han er jo nærmest det, vi kalder for kører, eller ja, chauffør, han er når kører. han ikke er en Han er kører på en, på en forsyningslastbil, eller man kalder ham en forsyningshjælper, tror jeg. Og så vil vi de, sige, jamen, det er måske ikke det he mest heroiske, det er jo nærmest trænet. Ja, øh, ja. Men altså, ja, han bliver også udsat for ting. Altså, det gør de, det gør de. Og det er jo egentlig det, der er interessant ved kildematerialet. Det vil godt sige, det lyder ikke så spændende, men de er jo så med. Dels har de efterladt det her de her dagbøger, der er enormt beskriven, altså med, med massevis af detaljer, det, det er faktisk et ret fantastisk materiale. Men selv med de funktioner, de har, som, som luftvandsartillerist, øh, det er jo sådan er en let luftvandskanon, der er lige bag ved fronten, og, øh, og, og så er det som forsyningskører i et, i et infantilregiment, altså et kampregiment, som kæmper, så han kører op til fronten med forsyninger, ja. lidt Wisnik. Så de er sådan lige bag ved den første linje, og det er måske det, der gør, at de har kunnet skrive dagbog, eller gøre andre ting, så vi ser ind i frontlinjen stadigvæk gennem deres øjne, og det giver noget nyt og noget ekstra, som, som jeg egentlig synes er rigtig meget værd. Men øh, nu skal vi øh, vælge lidt ved, ved luftværnsartilleriet, og vi skal lige høre en stump af en film fra 1940, hvor, hvor britiske soldater på Nordfrankrigs strande, og det er altså øh, kort tid før, at de faktisk må forlade dem øh, altså med Dunkirk, og der øver de at skyde med det svenske Bofors 40 mm luftværnsartilleri. Some of the RAF's fastest fighters are zooming in flat-out practice dives over the British anti-aircraft posts in France. And our boys take the opportunity to learn the sighting of a new type of gun that fires full-size explosive shells at the rate of 120 a minute, as fast as a machine gun. Watch how superbly easily it can be maneuvered and aimed. But all sighting and no firing is pretty dull work, so a sleeve target is towed past and the Bofors' guns wake to life. Originally this gun was designed in the great Bofors Armaments works in Sweden. Now it is being mass produced in British factories. The gun crews stand by, the shells are in their racks ready to load. Listen to the amazing bark of these giant machine guns that fire explosive shells at two a second. karakteristisk. Bum, bum, bum. Som man hører fra den her begejstrede fortæller, så er det jo virkelig isenkram, der, der duer, og det bliver masseproduceret af briterne allerede tidligt i krigen, og det gør de jo at det også af tyskerne. Mm -hmm. øh, det er begge sider, der bruger det her fantastiske luftværnsartilleri og og, og og Niels, øh, hvad, hvad er det, der gør, af Bofors artilleriet, det er så overlegen i forhold til nærmest alt muligt andet, og man bruger det jo stadigvæk øh, så godt af det. Man bruger det stadigvæk masser af steder, og vi har brugt det i det danske forsvar også. Der står masser af de her 40 mm luftvandskanoner rundt på museer rundt omkring. Hvis du tager til Langlandsfordet eller Banks på Fortet i øh, ser du børnene lege i sådan en kanon, der er rundt med den. Øhm, og den, altså, der er også andre gode øh, luftvandskanoner, men den har, den har åbenbart ramt sådan en perfekt balance imellem øh, den størrelse, den har, den rækkevidde, den skudkadance, den har altså, hvor hurtigt den kan skyde. Øhm, en af fordelene ved den er, at den kan skyde rigtig længe, uden at den bliver rigtig varm. Man kan også skifte løbet på den. Men, øh, men det, er en, den er en, det er en enorm praktisk kanon, som der ikke er ret mange funktioneringsfejl på, som bare virker rigtig godt. Og det er det med funktioneringsfejl. Det er ret vigtigt, når vi går løs. Og, det er det. Og, når man, og, og det virker på den måde, at man skyder ligesom en, øh, en granat op, Mm -hmm. og så efter syv sekunder, så, mm -hmm. siger, så eksploderer den, ja. og, og, det, og på den måde det virker den vel som en kardisk i, i luften. Er det ikke rigtigt? det gør det. De kunne egentlig bruge den på, på to måder. Altså enten så kunne den enkelte kanon skyde efter en flyver, altså sigte efter en mm -hmm. tysk jager, der kom, og, og skyde efter den. Og ramme den. den. Klokkerent. Øh, fuldstændig, ja. Du skal holde lidt foran og sådan nogle ting, der hvor hurtigt. Den flyver, og det er ikke sådan særlig nemt, men, øh, men øh, det kan man sådan regne sig frem til at øve sig i. Øhm, og det er, en, det er John Andreasen faktisk rigtig god til, lyder det til i træningen, at faktisk er rigtig dygtig til det her. Men du kan også, hvis du har et antal kanoner, kan du få dem alle sammen til at skyde, og så ligesom lægge en sky, en skærm ud, som de her tyske flyvemaskiner ikke kan flyve igennem. Så du kan bruge den på flere måder, øh, den her kanon. Og så med en temmelig lang rækkevidde, når man, når man kigger på andet af luftvandshatalleri. Kanadas her i Europa, det var som du nævnte, Nils en her af frivillige værnepligtige, de kunne blive hjemme og gøre tjeneste. Men alligevel 58.337 melder sig frivilligt og Tidligt fra november 1939, og der kommer de kanadiske tropper til England og senere i, i øvrigt til Nordfrankrig. Det er 1. og 2. infanteridivision. Det bliver sådan til et kanadisk korps, og øh, de bliver jo også evakueret med britterne og øh, nogle franskmænd og belgier ved Dunkirk mm. der i øh, maj-juni 1940. Mm. Og øh, John og Niels... De, de kommer jo også til England, mm. de bliver selvfølgelig sejlet over osv., det, det er jo heller ikke helt ufarligt. Altså jeg synes, det er en ret væsentlig detalje, som sådan er lidt overset, det er, at da John Andreasen er på vej over med Empress of Japan, sådan et almindeligt frakskib, eller ved jeg passerskib, der kan sejle rigtig hurtigt. Fra Halifax i Kanada Fra, Canada, fra Halifax i Canada, op igennem Nordlanden, altså, så bliver de faktisk næsten torpederet. Altså de, de overværer et torpedoangreb på konvojen, mm. hvor de ser... De, de allierede destroyer kaster dybvandsbomber efter de her tyske ubåde der er under vandet et eller andet sted. Men, men de kommer heldigvis sikkert til op ad Kleinfloden, altså i Skotland, mm. og så er det jo de, bliver simpelthen, de har selvfølgelig fået få en indledningsvis træning, der vi hoppet lidt over, mm. og de venter faktisk en, en par år nærmest, øh, ja. før de kommer til England. Øhm, og så kommer de ned i Syd England, hvor der ja. også er brug for luftfærensarcellerister blandt andet. Øh, og, men øh, det er sådan en rimelig hård træning i England. De kommer ned i nogle af de lejre, som hele landgangstyrken til det, der kommer til at ligge ned, i ligesom amerikanske soldater, ligesom vi kender ventetiden der i, i England. Og det er jo sammen nogle midlertidige lejre, med telte eller eller forskellige andre ting. En af dem kommer, altså, den ene lejre kalder de for the bog, altså sumpen, fordi det er så sumpet et sted, de bor, ikke og det kan man godt forestille sig i England, sådan om vinteren, det er sumpet, og man skal bo i et telt, og sådan noget der, ikke? så øh. Men øh, de, man, kan, man kan jo også omvendt argumentere for, det får de jo brug for, når de kommer til Holland, og, og, og Nord tyskland og sådan noget, hvor det, hvor ja. de, ej, hvor det er jo over det hele, ja. det, det, hører ja. det hører vi jo om. Så på den måde har det jo været godt at træne, ja. i det ja. der terræn. Ja. Øhm, og hvis vi skal have sådan en enkelt, øh, hvad hedder sådan noget, øh, editorisk note, ind over et eller andet sted, så, så kan man jo følge udviklingen i dagbøgerne. At i starten, så skriver de om, at deres grundtræning, deres rekruttræning var helt vildt hård. Mm. Og de gik, og det var hårdt at være at de her lejre, og træningen var hård. Men det er jo inden de oplever alt det, de kommer til at opleve senere i krigen. Så der er også en lille udviklingshistorie i det for de her mennesker, hvordan de synes, det var hårdt i starten, men det var nok ikke sammen, hårdt sammenlignet med det, de så kommer til at opleve senere hen. Nils, han, han melder sig hen i 42, men altså, vi, vi er jo hen i, i, i 44, før de kommer til England. nogen kommer de så? til England. De kommer til England i uh, 42-43, uh, bliver det sejlet over og laver faktisk en del af deres resterende træning i England. Um, og det giver også mulighed for, at John Andreasen kan komme på, uh, altså på en skarp opgave nede i Brighton, nede på den sydengelske kyst uh, med sin luftlandskanon, hvor de skal beskytte England mod, mod tyske bombeangreb. Og han skyder faktisk sit første tyske fly ned uh, over den engelske kanal under et angreb på, på Brighton, det beskriver han. Og det er meget levende hans beskrivelse om, at altså, der er jo ikke råd overladt nogen tilfældigheder det er jo grufuldt, fordi han ja, ja. der er også en vis sympati for, for de der tyskere, der ryger ja. ned. Altså, det, det, og han ser jo også britiske fly, der er ikke klarer det at komme ja. tilbage igen, ja. og det er sådan meget levende. Altså, vi ja. taler om en mand, der jo på ikke har fået voldsomt meget skoleuddannelse, men han, han beskriver det meget levende, ja. så altså, det, det ja. må jeg sige. Øhm, Niels... Uh, regiment vi, Nu kalder vi dem med fornavne mm. uh, Det hedder The Essex Scottish og, uh, og så skal man sige Essex Det er jo et grevskab i England mm. Og Scot Scottish det er noget med Skotland og, og de mm. går også med skottehuer. Mm -hmm. uh, men det er et kanadisk øh, regiment. Jeg har lagt mærke til, at der er en hel masse regimenter der, som, som godt nok, man også kan genfinde i Skotland. Der er noget, der hedder The Watch, The Black Watch. Ja. Det har ja. de også i Skotland. det er ja. jo stadigvæk. Ja. Så der, der er sådan mange af de der øh, altså navne og sådan noget, hvor man, hvor man lige skal være ja. usikker på, at de, de er faktisk kanadiske. Ja. Det, Så de har de der... Ja, det skal man. Det skal man, og, det, og det er jo fordi, det har været en engelsk koloni, øh, og jeg tror, at navnene kommer fra de steder, der har, været, der har bosat sig nogle skotter, der, hvor det regiment kommer fra. Øh, der er nogle kanadiske regimenter, der er meget værre. Det er for eksempel South Saskatchewan Regiment, som kommer fra sådan et, et kanadisk land, og det skal man holde tungen lige i munden, hvis man skal stave South Saskatchewan. Men det er så et, et, et, et, et, et, et, et kanadisk navn, ikke ja, desto, ja. desto mindre. Ja. Men øhm, Essex Scottish er interessant, fordi de deltager i Operation Jubilee, øh, som øh, nogle af lytterne sikkert kender, som de uprated 19. august 1942, altså en prolog på det dag. Ja. Der gik grovel galt. De fik øh, læsterlige ja. tæv. Kort, Nils, hvad, hvad var det, der skete? Ja, men kort fortalt, så øh, rated på Dieppe 19. august 1942, det er, en, øh, det er sådan en prøve på D-dag. Øh, de allierede vil prøve, hvordan det er at indtage en havneby, fordi det ved man, man skal gøre senere på D-dag, og så vil man indtage Dieppe, øh, holde den et døgn og undersøge de tyske forsvarsværker, og så trække sig tilbage igen. Øh, og det går galt, det er rigtig dårligt planlagt, øh, og det tyske forsvar, det er for stærkt, så i virkeligheden så bliver den kanadiske brigade på cirka 5.000 soldater, her blandt dem fra de Essex Scottish, de bliver slagtet ned på stranden og kommer aldrig op fra den her stenstrand Dieppe. Og det er faktisk så stor en katastrofe, at man hemmeligholder faktisk lidt tabstallene også for kanadierne et stykke tid efter, efter de rattet Så de får, de får rigtigt til. Og i virkeligheden har man brugt de kanadiske soldater til det her angreb. Fordi de har siddet i England nu og kedet sig. Det er nogen, der melder sig til krigen i 1939, og i 1942 der sidder det stadigvæk i England og sig og laver ikke noget. Så de er egentlig, de, nogle af de unge mænd vil egentlig gerne i kamp. Og så ender det i den der katastrofe, Dieppe. Og øh, vi kan jo lige nævne, at der er faktisk to andre dansker, øh, som er i Essex. Scottish, øh, som deltager i det her raid og, og omkommer. Det er Hans Erik 22 år fra Odense. Mm -hmm. øh, og han afmønstrer jo et Danmark øh, tilbage i april 1940 i Jacksonville. Mm -hmm. øhm, han bliver aldrig fundet, simpelthen. Øh, man ved ikke, hvor, hvor han er. Øh, og så var der Henning Rudolf kalber, 20 år i Københavner, og, og han omkom også. Og han ligger så begravet på en øh, sådan tæt på Yep. Mm. Øhm. Vi skulle måske lige stoppe her. Øh, Nils og John, den ene i København og den anden i Holmer. de har sådan været i Kanada og oh, mig. Mødes de på noget tidspunkt i, syd i sydengland? Mødes de på noget tidspunkt i under 2. verdenskrig? Det tror vi ikke. Der er ikke, noget, der, der er ikke noget, der tyder på. Der er ikke noget i, i kilderne, altså i deres dagbøger eller noget, som viser, at de har mødt hinanden. De har været på et tidspunkt i vinteren, 44-45, kan vi se de steder, deres enheder har været, at de har været meget, meget tæt på hinanden. Men der har været tusindvis af soldater. Og selvom de har haft sådan et dansk på skulderen, så de skriver ikke om, at de møder hinanden. Så, så vi ved det ikke, men det er men, ikke sikkert, de Men hinanden. altså, at de kunne gå forbi hinanden på gaden, eller ja. de har siddet på det samme værtshus, ja. det, det er meget sandsynligt, men ja, vi ved det simpelthen. Nej. ikke. Men øh, I, I har også et, øh, et, et afsnit med, at, at Danmark genvinder respekten, og, og, og du nævnte det der med den politiske udvikling i Danmark i 1943, og, og og det er indsats, som bliver berømmet, øh, og det har den der betydning med, at øh, danske øh, handelskib, som er jo i den her konvojsejlæg, øh, de har jo måttet sejle under britiske flag, mm. og nu får de få lov til, fra slutningen af 1943, at sejle med Danbro, det er jo... Ja det er lige så en anerkendelse eller hvad? Jeg, tror, det er en, jeg tror det er en større anerkendelse. Jeg tror det giver mere politisk øh, hvad hedder sådan noget kapital end man sådan lige forestiller sig, men også et signal til de danskere der faktisk kæmper. Så prøv at tænke på på Niels Wisnik og John Andreasen, der har meldt sig for at kæmpe for Danmark, ikke? Uden rigtig at kunne få lov til at kæmpe for Danmark, ikke? Og nu får de lov til at få et dansk flag på og vise at de rent faktisk er danskere og at blive anerkendt og kan ikke blive mobbet længere. Men jeg tror det har været vigtigt hvis man har været dansk soldat i, i en anden her. Men vi nærmer os øh, det dagen, som jo løber af staten der 6. juni 1944, det ved vi de fleste af os, der har fulgt med i den her programserie. Og øh, man kan sige, det, det handler jo om at få gjort folk klar. Der er, er det to millioner soldater, man har, har, har, har klar og op, kunne man sige, i, i det sydlige England. Øh, og så skal de jo så sted. Og øh, allerede fra 10. marts, og det vil sige, det er jo tre måneder før, der får de faktisk deres bevægelsesfrihed indskrænket. Og øh, Andreasen, han ligger nord, nord for Southampton, og altså John Andreasen og øh, Nils Wisnik, han ligger over ved Eastbourne Portsmouth område, det over mod den vej. Mm. Øhm. Og, og der er det faktisk, ja, Nils Wisnik, kan beskriver i sin dagbog, at uh, der, der kommer sådan noget slagsmål. Og det tyder nok på, at der sådan, må være sådan lidt kul, cool, at man går rundt i sin du kan ikke komme ud, du kan ikke komme ud og slå mm -hmm. til søren, du kan ikke gå op på den lokale og, og, og, og drikke øl, mm -hmm. du kan ikke fraternisere med de lokale mm -hmm. engelske damer. Så, så, så folk, det er faktisk de som løven i buren, de ved at være, ja, ja. nu skal, de altså, nu skal ja. der ske noget, ikke? det er jo en unge mænd der går og venter på at komme i kamp med de her nazister, ikke? Og, og de ved jo ikke, for de må ikke få at vide, hvornår det sker, de kan bare gå og vente, ikke? Og, og det er igen den der beskrivelse af, som du siger, vi kender alle sammen historien, men vi ser det normalt fra Eichenhauers perspektiv, ikke? hvor vi ser det op hvor vi ved hvad planen er og hvorfor det bliver hemmeligholdt, holdt. Mm. Her har vi nogle af de menige, der sidder dernede, og vi finder ud af hvordan er det faktisk at sidde i sådan en lejr og bare vente på det, ikke? Og så får man kul og så begynder man at slås som et franskbrød og sådan noget ting og tale hinanden og sådan noget der fordi man ved sgu ikke hvad det, du får ikke at vide hvad der du er nødt til at vente i den her lejr, ikke? Og det handler selvfølgelig om øh, opsik, ikke? altså selvfølgelig. selvfølgelig sikkerhed, og man selvfølgelig. Kan lige, de kan vel lovende at skrive til deres øh, kære, og, og yeah. noget som helst, altså. yeah. Men øh, så er det jo godt, at øh, Montgomery, han kommer forbi og, og, og, og hilser på, på tropperne. On the this great adventure, I send my best wishes to every soldier in the allied team. To us is given the honor of striking a blow for freedom which will live in history. And in the better days that lie ahead, men will speak with pride of our doings. We have a great and a righteous cause. Let us pray that the Lord, mighty in battle, will go forth with our armies, and that his special providence will aid us in the struggle. I want every soldier to know that I have complete confidence in the successful outcome of the operations that we are now about to begin. With stout hearts and with enthusiasm for the contest, let us go forward to victory. Ja, det har ikke helt den samme patos som øh, Henrik den 5. E i Shakespeare's skuespil øh, forud for slaget ved Asienkur. Men, men der er jo sådan øh, lidt af det, kan man sige, her i den her tale. Men øh, det var så talen, men han var ja. også ude, og, og der har vi, det kan man så god her, der er også nogle fine billeder i hans bog, ja. øh, hvor han er ude og, og snakke med tropperne, for det vil han virkelig gerne møde. Altså, han kan jo også noget med propaganda, kan man sige. Og, øh, og Niels... Han øh, er vel en af de heldige, der får lov står ja. relativt tæt på ham. Det er han, ja. det er han ja. Og det viser også, at Montgomery nok godt kunne tænke sig at være, ligesom øh, kong Henrik ikke at komme ud og, og, <laughs> og have den der status. Ikke? We few, we happy few, ja, we band of brothers. Ja, det er ja. altså Montgomery's ego, det var jo ikke lille. Øhm, men det har også en effekt på de her soldater, ikke? Og, og, og Nils han oplever det der med, at jeg tror, det er hele brigaden, der bliver trådt an ude på en mark, og de ved ikke helt, hvad der skal ske, og de skal stå ret alle sammen, og så kommer Montgomery i kørene, du ved, sådan, ligesom en anden konge og taler til dem og sådan noget der, så det Forbi, så, så, så tager han så vinker han så så op til mig, og så bryder de øh, gledet og så løber de alle sammen op til Montgomery, og jeg skal omfavne ham og sådan nogle ting op og sådan noget der, så han prøver sådan at være rigtig folkelig og indgyde dem noget energi på den måde der, så noget der, men, men vi har faktisk en dansker, der har mødt Montgomery inden D-dag på den måde, og det er da lidt stort, det må jeg da sige. Nu øh, går D-dagen så i gang der, øh, og morgenen 6. det juni, øh, og hvad er så øh, John og John Andreasen og, og Nils Wisniks funktion? Hvad, hvad, hvad, hvad foretager de så John Andreas er jo med som, som luftvandsskytte øh, ude i et øh, let øh, luftvandsbatteri, øh, Så han er med på en af skibene, der kom ind om eftermiddagen på Juno på D-dag. Så man kan sige, at selve invasionen er overstået, men, men det, det, det er dog samme dag, den 6. juni om eftermiddagen. Og der skal han sættes i land, og de har fået den her... Øh, den her luftfængskanonen, de har sådan en udgave en en Morris 9 hedder den en lille lastbil, og den her kanon sidder op på ladet. Så vi skal forestille os at han kommer rent faktisk ind til Juno Beach på det dag med en landgangsbåde, som slår rampen ned, og så skal han køre den her kanonbil ud og køre den ned i vandet, og han beskriver lidt hvordan den er ved at den i vand, ligesom så mange andre køretøjer på det dag, og hvordan de kører op på stranden og hvordan der ligger døde soldater og bombekrater og alt muligt andet. sådan en rigtig det beskrivelse og køre ind i land for at beskytte landgangsstyrken mod tyske fly. Og han er sådan en tredje bølge eller noget den stil, øh... ja, måske lidt med, og, ja. og, og, og og Og Juno, det er jo, der er jo de her, vi kender Omaha og, og så videre, de forskellige, yeah. og Juno, det er ligesom der, hvor kanaterne går i land Og, yeah. og, og Juno hedder den, fordi Churchill, det siger i hvert fald historien, at der var jo øh, gold, og der var sword, og der udkaldte ofte fisk, goldfish, svartfish og så var der i planen jellyfish, og så, så sagde jeg, øh, Winston Churchill, man kan ikke lade en mand dø på en strand, der hedder jelly. Øh, det kan der måske ja. være noget om. Det så det bliver lavet om til Juno. Ja. Jeg tror, de er glade for det i dag. Og det vil sige, ja. så Juno, det er også det er kanadierne strand. Det er også ja. det, hvor de ja. så mindede om, for de gør de faktisk en del ud af, det de. at, at det der, hvor, hvor, hvor vores drenge, de... Øh, gav sin indsats. Så Juno ja. er stort i Kanada. Det er det. Der er lige blevet bygget et stort nyt kanadisk museum, eller der er hele tiden været et kanadisk museum på Juno Beach, men det er lige blevet udbygget med kanadiske penge også for ligesom at, at understrege den der kanadiske indsats. Så, så det gør de meget ud af, ja. Men øh, Og det går vel egentlig fint for, for, for John, altså han, øh, altså, han kommer som ud i, i land, ja. og, og de øh, stiller op og så videre, og, ja. og er han i kamp? Ikke den 6. juni. Øh, Luftwaffe er der ikke ret meget tilbage på D-dag. Og selvom der er, der er flere, flere maskiner i luften end de der to, vi ser i filmen om D-dag, i den længste dag, men, men der er ikke ret meget. Øh, men efter nogle dage, så begynder Luftwaffe at røre lidt på sig. Og den, den 9. juni, altså tre dage efter øh, D-dag, der kommer det første tyske luftangreb ligesom mod, mod Juno, Og der skyder de deres første tyske flyer ned i, i Frankrig. Men, øh, men John Andreasen, han fortæller i hvert fald meget. Om, at han er meget imponeret af Nu er han jo altså ja. i et eller andet ja. sted, så, ja. og han det er hammerløs, og ja. han fortæller, at de får godt nogle øh, ja. men det vi han, vi så også ved det er jo at det har faktisk ikke en stor effekt, øh, ja. øh, de er godt skøtter dernede. Ja. og øh, Nils, øh, selvom han er kanadier og selvom han øh, er i, øh, der, altså, han er jo sådan set øh, i den øh, funktion han nu har med hvor han er jo køer og så det er han kommer på og det er ja. faktisk først dagen efter. Ja. Øh, hvad oplever han? Jamen det er grund til, til, at han kommer ind på sort og ikke lige med sit eget regiment der er med S.S. skot, det er, at han får tandpigen kort tid før det der er, skal hæve en tand ud. Og derfor så må han, bliver han så syg, og så må han forlade sit regiment. Det er der, hvor de er, er buret inden der, inden det er, hvor de ikke må tale med hinanden. Og da han så kom på hospitalet, kan han jo ikke komme tilbage til sin enhed. Så han er sådan en slags erstatningsinfanterist, som, som kommer i land der, den... den dagen efter D-dag på, på Sword Beach, og så ligger han nede bag ved Bajøby. Og vi tror ikke rigtigt, at han er i kamp. Øhm, det kan også godt være, at han ikke har skrevet det, fordi han skriver ikke så meget om kampen, Visnik, så vi ved ikke helt, hvad han har lavet der, men det er først en måned senere, altså den 5. juli, altså ret præcis en måned efter D-dag, der kommer hans eget regiment, de Essex Scottish, der kommer de i land på Juno og kommer ind og skal kæmpe ned i Frankrig, og så kommer han så tilbage til sit eget regiment der. Men øh, for lige at, at omkring juni, hvad der sker for Kanadierne mm. den 6. juni, de får 20.000 soldater øh, mm. i land øh, på første dagen, 900 kampvogne mm. og øh, 941 kanadier og 200 34 britter. De er nemlig, og der er også et, sådan et britisk kontingent på Juno, øh, er døde, såret eller taget til fange. Det, det er simpelthen tabende. Mm. Og øh, 340 af dem i alt er døde. Mm. Øhm, og de når så 10 km ind i land øh, mm. altså, de, øh, fra Juno. Mm. Og, og planen er jo faktisk de skal til Kang som ja. er den her by, ja. Ja. Øh, som bliver ret øh, vigtig, fordi den sidder ligesom en prop. Ja. De skal forbi Kangen for ja. at komme videre nordpå. Ja. Og øh, der er altså øh, det tyske 21 panserdivision der kan modstand det her, ja. og, øh, og skaber problemer faktisk faktisk temmelig lang tid. Ja. Øh, hvad, hvad, er, det, er det bare panserdivisionen eller hvad er problemet? Ja, det er det. Jeg tror, der er, der er måske flere problemer i det. For det første, så er selve planen med at skal indtage den her by Karen, som ligger 10 km ind i landet, på, på, allerede på den første dag. Det er måske en lille smule overambitiøst af Montgomery, og har der har været meget diskussion om efterkrigen. Øh, men det, der gør, at kanadierne ikke når det, og, og John Andreasen beskriver det faktisk, at han kører næsten frem til Karen, og så må han trække sig tilbage igen allerede den 6. juni om aftenen. Og den første dag i dag er det den der tyske 21. panserdivision, som laver et modangreb, som ligesom holder de allierede tilbage. Men allerede den den 7. juni, og det er egentlig det, der sådan, det er meget kendetegnende for de næste to måneders kampe omkring Karn for kanadierne i virkeligheden, det er, at den, den 7. juni, der er kanadierne klar til at angribe karen igen, øh, og de går klar ud i en kornmark, det er jo midt om øh, der for på sommeren, så, så kornet, det står sådan halvhøjt øh, nede, i, nede i Frankrig, og de her kanadiske infanterister uden kampvogn, de, de ligger ud den her kornmark og gør klar, og så kommer spydspidsen fra den 12. SS panserdivision jugend som er en del af pansereserven, og de når lige nøjagtigt frem om eftermiddagen, den 7. juni, og overrasker de her kanadier ud i den kornmark, og mejer dem ned med morterer og, og maskingevær, så kanadierne må opgive angrebet. Og så er det egentlig den... Det, det er næsten det, der sker de næste to måneder, det er, at de kanadiske infanterister omkring Karen, de står over for de tyske panserstyrker, og så er det ellers en, en kamp, der hverken føler sig frem og tilbage næsten i to måneder efter det. Det er sådan næsten symptomatisk på, på den kamp. Og det er stort tab for kanadierne. Det er meget stort tab, meget stort tab. Hvilket også sætter skal man sige, kanadiernes indsats i et Den har ikke været uden betydning. Det har den ikke. Og det er på et tidspunkt i krigen, hvor, hvor britterne, hvor England er ved at løbe tør for infanterister, altså for unge mænd, som man kan indkalde til krigstjeneste. Så på en måde er Kanadierne. Kanada er jo et stort land, selvom der ikke bor så mange derover, Så kanadierne leverer egentlig en masse infanterister til den allierede krigsindsats, som for eksempel briterne ikke kan levere, fordi de er ved at løbe tør for infanterister, der er blevet brugt andre steder. Vi skal lige omkring Svart, 29.000 britter lander der. Mm -hmm. De mister 630 mand, døde mm -hmm. såret og tilfangetagene, mm -hmm. og de når fem kilometer før kant Så bliver ja. de, der bliver de stoppet. Ja. Øhm, og så synes jeg, vi skal huske og nævne de 800 danskere, der deltager som søfolk i transportfloden under operation Overlord. Øh, en helt uvurderlig indsats, øh, formentlig også den største, øh, set fra et dansk perspektiv. Øh, og det tillader vi også at nævne, fordi det er jo trods alt et dansk program, og mm -hmm. derfor er der også danske lytter. Men jeg er godt klar over, at der er mange andre nationer, der mm -hmm. har leveret meget mere i Danmark, og det synes jeg, man også skal huske at nævne, og mm. i dag gør vi en del ud af kanadernes indsats, som ja. vi synes er blevet overset. 14.000 kanadiske soldater deltager på første dagen af D-dagen på Juno Beach, som del af 3. Infanteridivision, og så følger mange flere efter i dagene her efter. Og som sagt, i, og nu tager jeg nogle tabestal, og det, det er sådan, nogle af dem de, de er sådan for hele operationen. Mm. Det vil sige, det er flere dage. Der er der altså 5.000 kanadier, der mister livet, og 359 på første dagen. Og øh, de fleste af de er begravet på to kirkegårde i området omkring øh, Juno. Ja, og den, den ene af de helt store ligger lige nede øh, syd for Karen faktisk. Okay. Sådan helt i Det er nogle meget store kirkegård med de her med de her tal. I alt mister Kanada 18.000 mand. Altså, nu taler vi enten døde, sårede eller taget til fange. Det synes mm. jeg også er et stort tab. Og nu, nu sammenligner det med, øh, hvor, og nu er det et tal for, hvor mange døde. 130.000 soldater dør under hele kampagnen. Det er på begge sider. Ja. Og heraf mener man, at de 80.000 er tyskere eller folk i ja. tysk uniform, ja. fordi de tog faktisk fra alle mulige steder og forskellige steder ja. fra, og, og de var nødvendigvis ikke alle sammen tyskere. Mm. Så en øh, det siger bare, at øh, det er prisen for det her, altså det har jo ikke været gratis på nogen måde. Øhm, helt overordnet, Nils. Øh, du har overblikket, du, har jo, du guider jo det faktisk på de her ture ja. her, og øh, har været der rigtig mange gange. Altså, mm. hvorfor gik det, som det gik, og, og hvad... Øh, hvad skulle de allierede, hvad er planen herfra? De har fået brohovedet, mm -hmm. de stoppede Valkang. Øh, hvordan skal fremrykningen nu ske? Mm -hmm. altså man beskylder tit, eller bruger tit forklaringen, at det er fordi, de allierede ikke var hurtigt nok til at trænge frem. Men årsagen til, at de, er, de, de ikke er det, som jeg ser det, det er at tyskerne er så gode til at forsvare sig. Ikke? Altså, man kan ikke tale om en kamp, uden at tage fjenden med i betragtning. Ikke? Der er også to hold i en fodboldkamp, ikke? og man kan ikke kun kigge på det ene hold, man er nødt til at se, hvordan, de, hvordan det går mod hinanden. Øhm. Og så spiller terrænet også i tyskernes favøre i forhold til at, til at forsvare det. Men sådan helt overordnet, så, så, så er det jo Karen som er hovedbyen, fordi det er et vejknudpunkt. Og man skal ned i syd for karen, så man kan slippe ud af brohovedet. En ting er, at man nu har et brohoved. Nu skal man slippe ud af brohovedet, så man kan bruge sine store panserstyrker og styrker til at, til at skylde ud over Frankrig og, og nedkæmpe tyskerne. Og det kræver altså, at man først får indtaget i Og så er det kanadierne, der bliver indsat, som som bedst til at kæmpe meget infanterislaget omkring Karn. Så det er dem, der tager? Om. Det, er det også modtabene ja. ja. på det. Så, ja. så man kan ikke bare køre udenom. Nej, det kan man ikke. Og, og der er jo også noget med som siger, når, når man de øh, det de er lidt svært for øh, de øh, PMV'er og hvordan ellers øh, kører ja. det, og det de, de er nemt at forsvare for, for, for tyskerne. Hvad, hvad er problemet med når man de er træng? Ja, Problemet er enten, at det er mest dog på, den, på den amerikanske side på kanten af det britiske, der det her Bokars, hvor det er enormt tæt, hvor det er nogle meget små marker med nogle meget, meget tætte levende hegn. Og i hvert levende hegn, der ligger der nogle tyskere med maskingevær og med Panzerfaust, altså de her pansernærbekemmelsesvåben, der kan skyde de allierede kampvogne i stykker på kort hold. Sådan er det der omkring og et sted ud omkring, øh, omkring Karn, hvor terrænet er lidt mere åbent, øh, jamen der har de tyske kampvogne, som har nogle rigtig gode kanoner. Øh, nogle tyske panservandskanoner og den tyske 88'er på 10'er kampvogne, der kører der omkring, de kan på lang afstand stande sit allierede angreb øh, og ødelægge de allierede kampvogne. Jamen man hører om den der 888-88mm mm kanon der, ja. som ligesom er næsten lige så berømt, hvis den ikke er mere berømt end på ja. 40mm. Ja, ja. altså, og den kan bruge til alt muligt, kan yeah. de, de kan bruge den til luftvandseartenteri, yes. yeah. øh, og de, de kan skyde direkte, og så yeah. videre. Yeah. Altså, det er sådan en, en altmulig kanon, det det. Øh, og den er yeah. træfsikker og nem at betjene, og aldrig funktioneringsfejl yeah. og sådan noget. Yeah. Og det, det oplever John Andreasen og Niels Wisnik også. Altså, de skriver det også, hvordan de, de deltager i kampen, hvordan, hvordan de bliver beskudt af artilleri, formentlig i 88'er også. Hvordan John Andreasens nabokanon bliver, bliver, bliver ødelagt i et angreb og sådan nogle ting. Altså, man bliver sprængt i luften af artilleri, og hvordan de må ligge og gemme sig ind under lastbilen, mens granatsblinderne flyver om ørerne på dem og sådan nogle og, og Wisnik, selvom han aldrig beskriver, at han rigtig er i kamp, så er der alligevel nogle beskrivelser der, hvor, hvor det begynder at komme rigtigt på, sådan følelsesmæssigt, kan vi se i dagbogen. Det er der omkring Karen, hvor han, sådan, han beskriver lidt, han ligger og ud i en kornmark. Og det er der, det er sjovt med sådan et kildemateriale, at det passer sammen med alt det, man har læst om de der slag, at nu har du pludselig en personlig historie at binde det op på. Han ligger og ud i den her korn. Kornmark, og han skal simpelthen kravle så lavt, at man skal ligge stille, så der ikke er nogen, der ser en, og man skal så lavt ned, at knapperne ikke kan være der, og så kravler han over til... Øh, jeg, jeg vurderer lidt ud fra det, han skriver, at han har været indsat, og det, det kan man godt gøre med sådan en forsyningshjælper, at indsætte ham som... Øh, som sygehjælper at han kravler ud for at tilse nogle af de sårede der ligger ude i kornmarken. for han beskriver sådan lidt du ved så er der en afrevet arm her så forbinder vi den og så har ham her et udlagt ben så kravler vi derover og så siger han så så lille skat du skal nok klare den og så er man ham på kinden indtil livet der de på ud og ja, det er, og sådan bare, nogle ting. Det er, det er faktisk det er faktisk lidt bare skal læse en øjenvind beretning for, for det der du, du, du nævner det der bokage og, og, og musikelle mm. lifange altså er det er rent ikke en sådan nogle gære stengære, der ligger rundt om markedet, eller hvad er det det er der det er der også levende hegn øh, okay. Altså, jeg kom til at kalde det en hæk på et tidspunkt, indtil den anden anlægsgarden, og der fortalte mig, at det hedder et levende hegn, sådan rent teknisk. Og når det vokser sammen, og vokser i, i, i århundreder så bliver det så tæt i bunden, at der er ligesom sådan et ja, et die, som vi kender det i Danmark, ikke? Um, Og det er svært for kampvogn at komme over. Det gør det rigtig svært at forsvare. Niels han, han er også med til at opleve det der friendly fire, altså det, hvor man simpelthen bomber mm. altså fra luften, mm. er det jo, altså med, med bombefly, der simpelthen går tæt på ens egen ja. linje og det, øh, oplever faktisk flere gange, og det, ja. og det er faktisk noget af det mest forfærdelige han oplever. Altså, øh, ja. fordi, det, altså, fordi det er tragisk på. Altså en ting er, at selv at blive skudt af, af fjenden, det er jo en ting, men, mm. men det her, det oplever han faktisk flere gange. Øh, og, øh, og så ser han jo også, at. Øh, øh, at Johns øh, flakkanon, øh, John Andreasen flakkanon, den, den bliver også brugt til at, at skyde på, på, på andet end fly. Altså, ja. så, så, så, så sådan en Bufourgskanon, den kan der også bruges til at, ja. at skyde på... Når der ikke er andet, så bliver man nødt til ja. at bruge den. Ja, altså, det er en ret vild plan. Altså, det, det, det er en af de kanadiske generaler, Simmons, der finder på sådan en plan, at når nu ikke de kan frem i et fordi de tyske panservandskanoner de er for farlige, så de kan ikke frem i et så vil de gerne angribe om natten. Men, men dengang havde man jo ikke sådan noget natsigtet udstyr, hvor man kunne se om natten sådan noget lysforstærkende noget. Ikke? Så det var svært at se, hvor man kørte hen med kampevognen om natten. Og så for at gøre det nemmere, så samlede man alle kampevognen i en stor klump, altså nærmest kofanger ved kofanger, øh, bogstaveligt talt med de her kampvogne og vil køre dem frem i en stor flok. Men de kunne ikke se, hvor de kører hen. Så man tager de her luftvandskanoner og stiller op på, til højre og til venstre for de her kampvogne og får dem til at skyde hen langs jorden med lysbor. Øhm, tror, så, man, så, man, så man har en, en køreretning? Præcis. Så det er jo ikke, det er jo ikke fordi, man skal, ramme, ikke noget. Ramme, noget. Man skal ikke ramme noget? Så det er lysbordet, der siger, okay, ja. så kører det der, kan I se lysbordet, så kører ja. jeg bare ja. den retning? Ja. Man vil også, Man håbede der var en lille sikkerhedsafstand. Ja, det, der var, der var, sikkerhedsafstand. De var også sikkerhedsafstand, de var nogle meter oppe i luften, øhm, men, men det, er det er jo en operation, man har læst om, Det er ikke så kendt. Så øhm. efter gang, så kommer ja. der faktisk gang i det? Det gør der. Rigtig meget, og, og, og, der. Så, og så er det jo faktisk, at man jo er ved at lukke tyskerne ind mm. Og det sker det der berømte slag omkring falaislommen. Prøv ja. at få skrive, hvad, hvad, hvad, hvad går det ud på, falaislommen? Ja, men samtidig med, at kanadierne rykker frem der syd for Karen, så, så angriber amerikanerne længere over mod vest for at slippe ud der, hvor de er over på et tidspunkt i, i, lige i slutningen af juli der bryder amerikanerne ud og, og slipper ud i Frankrig, og tyskerne ikke dem længere og Hitler beordrer et modangreb mod amerikanerne og det betyder at, at de tyske styrker ligesom bliver sat ind i sådan et, et, et modangreb ind i det der bliver til Sachsen et eller andet sted så hvis de amerikanske general Patton's panserstyrker der er på vej mod, mod syd hvis de lige svinger til venstre så kan de omringe de der tyskere, der er modangreb ikke? Så, så du får den ligesom i sådan en saks hvor og kanadier og briter sidder op på stranden nordpå og så kommer amerikanerne sydfra og kan lukke dem ind i en, i en lomme, som, øh, som vil minde lidt om et Stalingrad eller Dunkirk. Ja, eller fordi så er der stil. ikke noget, så på et tidspunkt, det er over en tør for benzin og præcis. mad og ammunition og så præcis Præcis. Og den, den lomme, den bliver lige lukket sådan omkring den 19. til den 21. august. Faktisk, det er Kanadien, der er med til at lukke den. Ned ved en by, der Fales, der ligger lidt syd for Karn. Og der er både John Andreas og Nils Wisting med til at rykke derned, og lige med de sidste dage, hvor de lukker den der lomme. Og de beskriver, hvordan de kan kigge ned. I de altså, ser det jo faktisk. De ser det fra nogle, fra nogle barker, fra nogle højtedrag. Der kan de se ned i den her dal, hvordan de her tyske øh, styrker, de, er, de flygter over hals og hoved, efterlader deres kampvogne og køretøjer og støvler og døde heste og flygter og alt, hvad de kærer om natten, og kravler i vandløb. Og de kan se, at de allierede fly kommer flyvende ned og bomber dem igen og igen og igen. Dødens landevej. Dødens landevej. Og, og, og, og, og nogen har også beskrevet det som et tysk køk Måske lidt ja. mindre skala, men det er meget dyrt for, for tyskerne. Det er rigtig de, de mister ja. kampkraft. Det gør de. De vidste at tusindvis af køretøjer, kanoner og kamphorgen, og får næsten ikke noget materiel med sig. Og det er derfor, det ligner lidt Dunkirk. Ikke? Der er nogle soldater, der undslipper med næsten alt materiel. Det må de efterlade. Men desværre er det jo så også, at øh, altså, hvis man havde kunne lukket det ned her, så ja. havde det måske gået lidt hurtigere. Det havde det helt sikkert, ja. Fordi det her, ja. det er ikke kampsoldater, der også det er det. Var, der er kæmpe. For ja. alle dem, der ikke ville kæmpe, de kunne jo bare give op, jo. Og det ja. gjorde de jo også nogle af dem. Så ja. det her, det, er, det var ja. de, det var det de er, seje. blandt andet 9. og 10. SS-panserdivision, som vi møder op i Markegarden, op i Arnhem for eksempel. Det er nogle af de soldater, der er undsluppet, som med nye kampvogne kan, kan kæmpe op i Holland et par måneder senere. Skolige, soldater. Præcis. Okay. Man øh, forfølger jo fortsat øh, tyskerne mod nord, og mm. så ender man op i noget, der hedder Forrette de la Lange, mm. øh, nær Rouen. Mm. Øh, den forbandede skov kan af der glemte slag. Ja. Nu bliver det sådan lidt øh, højstemt her, fordi ja. jeg har ikke hørt om øh, Forrette de la Lange, men det, det burde jeg måske. Øh, det er her, hvor der bliver truffet nogle forkerte beslutninger, og de bliver ja. ret øh, øh, fortalt. Ja. Kanadierne. ja, altså omkring Ruang, uh, det, det, øh, det er jo på scenen, som man skal, en flod man skal over, og tyskerne flygter tilbage over floden, og, og tyskerne er jo dygtige til tilbagetog på det her tidspunkt, det har de jo lært over på Østfronten over på russerne, hvordan man trækker sig tilbage. Øhm, så de, de vil gerne forsvare øh, floden, så der kan slippe endnu flere tyskere tilbage, og derfor så, så er der nogle, nogle, nogle steder, man ikke lige gætter på det, hvor tyskerne pludselig sætter sig til, til, til forsvar, det gør de så der ved Ruang, ved og den skov, der ligger over på den anden side øh, forrette eller -la Og kanadierne medierne altså det kan godt være, at er sådan ikke glemt i dem. De er heller ikke altid sådan lige dygtige til at føre krig. Der er er måske ikke de allerbedste. Ikke? Så på Har en måske, anden... ikke erfaring, jeg, yeah, måske, øh, måske ikke den samme erfaring? Ja, måske. Måske ikke den samme skoling. Øh. Det er sådan lidt svært at sige. Men, men på en eller anden måde så bliver de suget ind i den her skov og siger, der er nogle tyskere, og dem skal, vi, dem skal vi slås med. Og så bliver det dårligt håndteret fra kanadisk side. Så derfor bliver de her entvædrigementer, som Vilsvisne gerne er en del af, de bliver kastet ind i den her skov. Ikke? Og det er, nogle, det er nogle voldsomme kampe, ikke? hvor han kører sin lastbil under beskydning og kaster den i grøften og må gemme sig i en, i en hule ind i, i skoven og sådan noget, der er for, for at overleve. Tre dages kampe og, og det her regiment har 577 døde. Ja, der er vel flere øh, regimenter mm. her, men mm. 577 døde og sår, det er meget. Og, ja. og 22 døde og 74 sår fra Essex Scottish, ja. som består af fire kompanier, så vidt ja. jeg ved. Ja. Æ, og folk, der har været i herren, de ved sådan øh, en kompagni størrelse, det er cirka 110-120 ja. mand, ikke? Ja. Så det vil sige, og det er Nils der beskriver det her, øh, øh, de har det er næsten et kompani ud af regimentets øh, fire, der ja. er udslettet ja. øh, ja. ved til tilfældig skov et sted i Nordfrankrig, vi aldrig har hørt om. Hmm. Ja. Øhm, og det er også her omkring, at, øh, at vi, vi får historien om den gamle soldat, der tisse i sine støvler. Øh, og, og det er også fra, fra Essex Scottish, øh, så vidt jeg husker. Ja. Altså en, en, en gammel sergeant major, som havde gået ned med flaget psykisk, og så ja. var han blevet. Og så er han blevet mini-soldat og alligevel været med. Han har været i her i over en meget lang tid. Ja hine han og det det trækker jeg. Jeg synes jeg <laughs> er sinde i fænsoriet for Marie Herns soder. Men hans sys sine støvler hver morgen. Hvad gjorde han? hvorfor, hvorfor gjorde han det? Det er jo et forhold læder blødt tænker jeg. Du tænker, Det er så nogle gode gamle læderstøvler fra fra den gang vi var soldat var jeg alligevel i sig ikke. Og, ja jo, jo. Og det jeg ja, jeg kan ikke nok kemi, men det kan det godt være at det kan det godt være du rin, det kan holde læder og ja, sådan tilstrækkelig desinficeret og blødt i, til at det er godt at gå i. Men altså så. først siger den i den venstre i den, den højre. Altså lyt der, ja. det jo I, kan, hvis i har nogle lidt uh, size støvler <laughs> så kan jeg prøve tricks. Så må, må vi se. Ja. men de, nu, nu er det jo sådan, at de her kanaler, i hvert fald de her dele af Kanadets her, de søger sådan lidt ud mod, mod, mod kanalkysten, ja. øh, fordi og det er jo ikke rigtig noget, vi hører så meget om. Altså, fordi det, det er sådan en meget pattern, øh, fokus ja. er på, på det her tidspunkt, han rykker bare frem, ikke? Ja. Og så, så det er det meget amerikanerne herfra. Øh, ja. Og så er der lidt øh, Washington Market Garden med Montgomery, og ja. så når vi frem til ringen, og så er det sådan set så det. Ja. Øh, så så det, vi, vi krydser de der Steder. Men, men, men det, det de herfra, så er det faktisk alt det, der foregår ud mod Atlanterhavet, ud mod Nordsøen, ja. det er faktisk deres område. Ja. Og derfor, at Kanadierne også i Belgien og Holland måske har lidt større status end ja. så mange, men ellers kunne tro. Ja. Øh, der bliver et gensyn med, med Dieppe. Ja. Øh, den by skal jo, ligger jo på vejen, den skal befries. Mm. Det er Kanadierne. det er Essex-Scottish, der får nogen at befri byen. Ja. Og det der er der jo grund til. Det er der en grund til. Det er jo, det er jo efter raidede der i, i 1942, ikke? og de store tab, de, de har lidt. Så, så kommer det til Dieppe, og, og de får en to-tre fridage, tror jeg. Altså, altså Nils var jo ikke med det engang, men, men han kan godt mærke, at det er virkelig noget, der betyder noget mm. for Kanadien. Og at komme tilbage til Dieppe, ligesom og, og, og, og, og gøre det godt igen efter vandeeren der i 1942. Så de bliver, der er og parade og fridage. Og de bliver modtaget der. som helt. Fuldstændig. Og ja. der er jo ja. særligt bold stadig. Ja. Ja. Ja. Og, øh, men, men Montgomery, han synes, det er noget pjat. Han synes, det er noget der. Vi, skal, vi har en krig at kæmpe, vi det er alt det der med parade, det må vente. Ja. Han, han, han synes, ja. det er, han er simpelthen imod det der. Han ja. synes, det er noget fis. Ja. Øh, det kan man jo godt argumentere for, kan man? Men, men sådan er det. Øh, og så går øh, slaget ellers i gang. Øh, fæstningsbyer langs øh, kysten. Mm -hmm. Boulogne, Calais, Ostende. Ja. Men det er festningsbyer. fæstningsbyer. Det, det, det, det tager altså noget tid at, det gør at det. tyskerne møde. Mø, og, og det koster også et det, det gør det bestemt. Ja, altså Hitler har jo erklæret med alle sammen fæstninger, og de må ikke overgive sig sådan på vanlig vis. Ikke? Så, så tyskerne forsvarer sig, og så bliver der afsat, for der er egentlig mange byer. Og selvom der er mange, mange kanadiske soldater, så, så rækker soldaterne ikke så langt. Så det, det er relativt små, angribende enheder, der bliver sat af til de her byer, og derfor bliver det også ekstra hårdt nogle steder. Øhm. Og Nils og John er med de med, ja. øh, det er de nu af med til. De ja. med. Det, det, skal, så de det er jo ikke folk, der. De er jo ikke en der går mm. på. Det, ja. det er de ikke. Men de er lige i nærheden. Jo, men alligevel kan du se nogle af de der bunker. Der er en bunker, de ikke kan, de ikke kan få hul på, på et tidspunkt, sige, de er en tysk bunker eller sådan et tysk bunkeranlæg, og så tager de John Andreas luftvandskon op den der førde på Forsag, og så peger de den ned mod bunkeren, og så skyder de mod åbning den der maskinvåbning i bunkeren ikke? og så siger de, efter den lige har lige fået en håndfuld skud fra sådan på forsdag og de der med granater, så kommer alle tyskerne ud og overgiver, sig. så skal de godt regne ud det her. Det, det Øh, så han får jo brugt sin kanon mod jordmål, øh, begyndende her omkring, øh, på den måde. Og det sker jo også, at der kommer tyske fly stadigvæk. Det gør der. Og, og, det, ja. og, det, er jo, og det er jo ligesom hans opgave, det er ja. ligesom at kigge op i luften hele tiden. Ja. Der kommer der nogen, og det gør der jo indimellem. Ja. Ja. The proud The first Canadian Army moves into Belgium. Many historic cities are liberated. A famous battleground of the last war is Ypres, known to the British Tommies as Wipers. Here, an age-old ceremony is resumed: the parade of the Giant of Ypres, representing Goliath of the biblical story. The giant is paraded once a year. It commemorates the Belgian victory over the British in 1383. Discontinued during occupation, the ceremony takes new meaning today. Now, the giant welcomes the British and the Canadians back to eat. As the pursuit of the enemy continues, Montreuil is overrun. Jerry, cut off by the British Second Army's advance to Brussels, is surrounded by Canadians. A heavy armored train is among the equipment he demolished before leaving. It is equipped with three 145mm cannon and several small ak, -AK guns. Newport is a strong point which held up a Canadian brigade. Belgian patriots repaired bridges blown up by the enemy so our transport could cross on schedule. Linemen of Royal Canadian Signals worked night and day to keep our swiftly moving units in communication. Ja, det her var et lydklip fra Canadas Army's Newsreel. Det svarer lidt til, til tyskernes Wochenschau, som vi har spillet så tit her i, i udsendelsen. Og det er fra efteråret 1944, og, og, og det, som man kan høre her, så er Kanadierne, de forfølger simpelthen tyskerne ind i, i Belgien, og på vej så kommer de forbi øh, Ipro og, og, og Newport og Bruxelles og så videre. Og øh, og her, Bruxelles er jo meget... Øh, ikke Bruxelles, men nu når vi frem til Antwerpen, som mm. er jo den her havn, mm. som man jo sådan set øh, får i Det øh, er ikke så nemt, men, men det gør mm. man. Men der er bare det problem, at øh, man kan ikke rigtig bruge den her havn til noget, mm. fordi indsejlingen, den, øh, den kontrollerer man ikke. Og det er jo, der er altså meget langt ind. Mm. Øh, hvis man tager sådan en landkort, mm. og der er nogle fine kort med her, så kan man mm. godt se, at... Øh, at øh, det kan ikke nytte noget, man kun har havnen, man skal også kunne kontrollere indsejlingen. Og på det her tidspunkt, Nils der har de allierede det problem, at de har, de har ikke nogen stor havn, som de kan få forsyningerne ind øh, mm. med, og det er et kæmpe problem det er faktisk det største problem, de allierede har. Fordi tyskerne er på det her tidspunkt på flugt og ved at bryde sammen, så det er faktisk det allerstørste problem, de allierede de har. Det er at få forsyninger i land, og, og de ved det godt. Øh, langt største af forsyningen på det her tidspunkt, det kommer stadigvæk ind over enten Utah Beach eller den ene af de her kunstige i, i ved, ved den engelske hvad hedder det, ved Gold, ved, ved Aarhus, hvor der ligger den her Moldbøgehavne. Så skal det køres på lastbil helt frem til fronten. Det er derfor, at patronskampovnen løber tør for, for benzin nogle gange, og det er derfor, at Montgomery han kæm til sin øh, fantastiske operation Marke Garden på det her tidspunkt i starten af september. Og, øh, og det er jo sådan øh, en der er sådan en, øh, mm. så, så er sådan en ja. flod, og der, men det, det er ikke sådan, at man bare kontrollerer den ene del. Det er begge mm. sider ja. af, af indsejlingen til mm. Antwerpen. Mm. Det er faktisk under tysk kontrol. Og, hvorfor har det ikke lykkedes for, for de allierede at rykke op og i det mindste kontrollere noget af ja, altså Jeg tror, at den, den korte historie i dag, det, der, der er sådan en lang forklaring med, hvordan generaler og admiraler de er uenige om det og sådan noget der, jeg tror, en kort forklaring det er, at, at britterne øh, altså, de, de klumrer i det et eller andet sted. Og, og den der tættespor indrømte efter krigen, det er den britiske general Horrocks. Øh, det er egentlig ham, der befrier Antwerpen. Øh, han er korpschef for et britisk panserkorps. Det er også ham, der er med i Operation Marke Garden i øh, på, på landjorden der. Og, øh, og, og så øh, bliver spillet i filmen af, af Edward Fox i... Øh, i filmen om, om broen ved Arnhem. Og det er ham, der befrier. Og han indrømmer det faktisk lidt efter krigen, at det var en fejl. Altså hans panserstyrker, de når frem og befrier Andverben centrum. Øhm, og så holder de der. Og, og alle er glade og fester. Og du ved, øh, belgerne byder dem velkommen og blomster og noget at drikke og sådan ting og sådan noget der. Og så kommer de sgu ikke rigtig videre. Ik? Og det er en kæmpe fejltagelse. Det er en af de helt store fejltagelser i kampen under Vesteuropa. og ja, der går ret lang tid. så altså, vi er over øh, ja, på den for før, at anden side i rådskistet noget. Noget, ja. øh, så så der kan man bare sige, hvad logistik øh, som betyder ja. det. Ja. Det er faktisk ret øh, afgørende. Men, men anværmen, det er jo det er meget specielt, fordi... Altså Både øh, Nils og John, mm -hmm. de, de, de kommer jo til Antwerpen. Det er, ja. sådan et, det er først sådan en rigtig stor by, de kommer ja. til egentlig, hvor der er sådan et, et, et, et, et leben, hvor folk er glade for at blive befriet, og, ja. og der er sådan en befrielsesrus, og, ja. og, men, ja. øh, men det er sådan, de skal jo ikke ret langt fra Antwerpen, faktisk okay. ude i forstederne, og så, så sidder tyskerne på det, ja. og samtidig med, at øh, tyskerne jo, de jo de, de fortsætter med V1 og V2-bomber. Ja. Altså V2-bomberen, det er den der knaller øh, motorer så sådan, sådan og så og så og så bomben det er den der Tintin raket. V2 er ja, øh, Og og, og, og, og, og, og, og, og, og 2 raketten kan de ikke rigtig gøre noget ved, mm. og V1 raketten, den er lidt langsom. Til ja. gengæld har de rigtig mange af dem, ja. og de lander hele tiden. Ja, hele ja. tiden. Ja. Altså, de er så almindelige, og jeg synes, det er jo, det er jo virkelig spændende at læse Niels Wisniks dagbog, også fordi, at han i sin dagbog har lavet rigtig mange tegninger. Mm. Så han har faktisk tegnet en v på et tidspunkt, ikke? Og, og, og, og så meget har det fyldt for ham dengang. Det synes jeg, det er ret spændende at sidde og give sådan en dagbog, at den dansker i Antwerpen i september 1944 har siddet og tegnet en, en v øh, og hvordan de kom flyvende ind over, og, og en dag han, han ikke lige har været der. Han har sit... Uh, lille Wisnik, han kører ud inden fra centrum af Antwerpen. Han, han, han får nogle veninder, altså ægte veninder, og spiser is med dem og sådan noget i Antwerpen, og så øh, det gør han om, om aftenen og om natten, og så om dagen så skal han køre forsyning ud i sit regiment, der kæmper ude i dokkerne, ude i forstederne til, til Antwerpen. Og så når han kommer tilbage, så er der en vedhætter, der har ramt en sporevogn og dræbt alle i sporevognen og sådan nogle ting, ikke? Og, og så er der nogen, der rydder op på det, og så går de andre i biografen og spiser is. Altså det er sådan lidt en spøjs dag det, Ja, og der er, nogen, der er også nogen, der beskriver, at der er nogen, der tager sporvogn fra altså, befriet Antwerpen ud til arbejdet, ja. ude i det, altså gøre, yeah. men, men der er jo mange kanaler og, og sådan noget, der er mange naturlige forhindringer, der yeah. gør, at man kan sådan noget, yeah. og, og, og det der, han fortæller, det er måske noget af det stærkste, han, han fortæller, det er det, han rente kører som døde af helvede, yeah. hvor han skal ud med forsyninger, og så skal han have døde og såret med tilbage, yeah. Yeah. og der skal han holde tungen lige i munden, fordi at, øh, der yeah. kan lande Ja. Øh, ja, det er et panservåben, der bliver fyret af i, i ja, hans retning. Det spørgsmål er ikke, det måske at være en 88. Altså, han beskriver lidt, at de kan se, han, han kører derude et sted, hvor tyskerne kan se den vej han kører på, de kan se hans lastbil mm -hmm. og skyder efter den med mortere eller med, med en 88 eller sådan noget stil. Ikke? Og det er sådan noget med, at de kører, så kører han fuld gas frem og så bremser han mm -hmm. og så han, så tæller han til tre og så kører han videre, fordi så mister de sigtet og deres foranhold og sådan nogle ting. Altså, og de kører også forbi en, en lastbil, der er ramt og, og, og udbrændt på et tidspunkt. Det må være en af hans venner og kollegaer, der sammen er, hvor og ramt, og de er brændt i ældre sådan nogle ting. Det er bare meget ja. stærkt beskrivelse. Altså man er jo til at tænke, at altså, historien kunne lige godt være stoppet her. Altså, kan ja, man sige, det, ikke? Altså, det er sådan lidt... Det er, er eller, ja. og, og der er måske også en grund til, at jeg ja. aldrig bliver helt, øh, det tror jeg. helt det samme efter sådan nogle oplevelser. Ja. Altså, men, men det her med at gå rundt i janværmen, det, det er ikke helt uden risiko. Du har nævnt det der med sprog, ja. og det er også der, hvor de får et eksempel med... At jeg, jeg ved ikke, om det er en vej, eller ved to bomber der lander i en biograf, og så, ja. og, øh, Det er jo soldater primært, der er ja. biografen, de, ja. katastrofe, hundredvis af døde. Ja. Øh. Ja. Slaget om Sjælte, øh, som jo også øh, fylder en del, øh, det er heller ikke, det er ikke et af de slag, vi har brugt så meget tid på, og, og, og det er i slutningen af oktober og begyndelsen af november 1944, der er vand over det hele, og det det beskrevet som vort koldt, og naturligvis er det farligt. Øh, mm. Men vod og koldt, nu er jeg som gammel infanterist, så, så bliver man sådan helt kulde altså, cool og, og, yeah. og er våd noget. Det, lyder, det er virkelig ikke rart. Mm. Og, og det er lidt overset i krigshistorien, og yeah. øh, nogen har måske set den her hollandske spillefilm, man kan se på Netflix, The Forgotten Battle, det hedder det allerede i yeah. teksten, det er den yeah. engelske titel, yeah. Slaget om Sjælte. Og, og man kan diskutere handling og sådan noget, men, ja. men terrænet, der bliver kæmpet i. Ja. Altså, det er jo vand, vand, vand, og, ja. og, og, og, og det de er også noget amfibikøretor, de kører rundt i for, og så er nogle meget, meget, meget smalle ja. øh, ting, man kan rykke op af. Det måske ja. øh, måske 50 meter til hver side, og, ja. og så skal man rykke op, og, og det er jo svære vilkår. Ja, altså, og der er helt vildt, og der, altså, hvis man tænker som at altså, der, der var ikke nogen... Her var der ikke nogen panserslag eller quick fixes. Altså her var der kun, og der er masser af beskrivelser af kanad, kanadier og tysker, der ligger på hver side af sådan et DIEG, og de ligger begge to i vand til livet, eller begge, soldater fra begge sider ligger i vand til livet, og så ligger de og kaster håndgranater efter hinanden på begge sider af det her die, ikke? altså uden at kunne komme nogle vejen rigtigt. Altså det er, det er, det er virkelig at vilkår. Altså og det er, det er overtabt de også for ja. og, og... Ja. Men altså, det, det lykkes, men det går langsomt. Og det ja. er kun om natten, de går rykke frem. Ja. Det er altså, så, ja. hvis vi gør det om dagen, det er rent dødsfælde. Ja. Det kan man lige skoge glemme alt om. Ja. Ja. Men øh, som vi ved, øh, også fordi vi har jo talt om det i tidligere program, øh, de allierede de går simpelthen i stå efter Arnhem Operation Market Garden. Og, mm. og det er jo det er mislykkedes, øh, meget mm. kort fordi øh, ellers så må de jo høre udsendelsen, som vi to har lavet. Ja, men det, det er jo virkelig fordi, at man ikke får den sidste bro op i, op i Arnhem, at tyskerne holder den, ikke? Og, og Montgomery erklærer operationen en, en 90% succes, ikke? Men i virkeligheden er det en fiasko. Så man har lavet en bule en af de tyske linjer, som går op i Holland op til Arnhem, og så stopper man der. Og så og går foran lidt i stå, ikke? Det gør den. den fordi, gør også fordi det er vinter nu, ikke? Ja, det gør så, ja. Og så er det, at nordhollænderne, de kommer til at sulte, øh, ja. og tyskerne straffer dem, fordi de tror, ja. at nu bliver de befriet. Ja. Og, øh, og det oppe ved Nijmegen og, ja. og Marsfloden, ja. der bor John Andreasen, ja. Ja. og han bor i Johul, Ja. Øh, og, ja, han, og der, der sker også, det synes han selv, lidt halvforfærdeligt, han bliver befalingsmand ja. øh, for han bliver sådan bombardier, hedder det sådan en, ja. sådan en der kontrollerer sådan et er det et par kanoner, han er jeg tror, hun, jeg tror på sin egen kanon at, at han så ligesom er kommandant på sin egen kanon der, okay. på, øh, Men, og, ja. og, og, og de oplever nogle sultne hollændere, og så og så ser de faktisk også, og det synes jeg er en mere stærk beskrivelse, mm -hmm. altså de, de, de går rundt og er lidt turister i området, fordi det er, der sker ja. ikke så meget. Øh, fordi jo, tyskerne, de holder bare ja. skansen og så og ja. sådan. Men så ser de faktisk en af sådan britiske soldater svævefly. De finder ja. svævefly, ja. Og, og de stange ja. soldater har aldrig nogensinde har fået en chance, og de sidder der bare ind med, ja. med deres i deres uniformer og med deres ja. våben, og bare stiger blindt ud. Ja. Det må jo være enormt. Så, ja. Ja det må det være, ikke? Altså, det er vildt. Ja, det er så at de har de her øh, altså, to måneder nærmest, hvor de bor der i, øh, i skoven uden for Neymagen der hvor de amerikanske soldater landede, ikke? Og det jeg tror det er en der beskrev det, en af. så så gik de ud i skoven, så blev de ført et sted under. og så kom de og så fandt de den her svævefly. Man skal forestille sig en svævefly med 20 soldater indeni, mm -hmm. som har ligget der i to måneder måske, ikke? Og så sidder de her døde soldater stadigvæk ind i, I uniform, øh, uniformer og alting, og bare blev dræbt ved styrret, Og Nils er der også. Han er også i det her område. Ja, ja. Øhm, Så og igen, de, de har altså ikke... Nej. De har formelses i anden, men de er, det er Kanadierne, der holder den her bog. Det, det er, Og på det, det tidspunkt, der har Kanadierne måske også brug for at vilde lidt ud. Det har de, ja. Det har de, ja. Men de har lige... Hvad skal vi sige, vundet slaget om sjælde og fået åbnet øh, minen ind til Antwerpen, så man kan begynde at rydde nogle miner, så man snart kan bruge Antwerpen. Ikke? Og så får at få en pause, ikke? Så nu, nu er det så briterne, der skal trækkes tilbage, og amerikanerne, det er Band of Brothers og øh, 82. 20. luftborne, øh, der, skal, der skal trækkes tilbage. Øhm, og, øh, og, og så kommer kanadierne op og skal bo i den her skov ude i og hele vinteren igennem for at få en pause. Ikke? Og, og de har behov for en pause. De kunne måske godt have fået det et bedre sted end ude i en kold skov. Men det er sådan noget med, altså, de fælder nogle træer, og så, og så laver de sådan noget isoleret ja, og så ja. er det lidt sådan Det er sådan et biowark plus, ikke? Ja, det er så. Det, det lyder som sådan, sådan noget. Ja, det er så. Nå, men øhm, det store angreb på Tyskland, det, det, det kommer sådan der i februar 45 altså fra Vest, øh, ja. og øh, Operation Veritable... Ja. 8. februar. Hvordan forløber det, fordi det, det igen det, det, det minder lidt om sjældent. Alt oversvømmet, det var det galt og farligt at er det jo altid. Ja. Vandrotterne i 3. i kanadiske 3. division. Ja. Man kan sige, de har jo prøvet, hvad det er for noget. Ja, ja de har så. Hvordan, hvordan øh. går det med fra John men det går sådan set godt, og det er egentlig utroligt. det er igen en operationer, man ikke har hørt ret meget om, fordi man har hørt om den store rige overgang, og man har set film om om broen ved Ræmarken, længere nede sydpå og sådan noget der. men det her var ligesom den første store operation der skulle få de allierede frem til Rigen, og tyskerne sad i Reichswald og havde mange forsvarslinjer. sådan altså en ting. skov? I en skov, ja, øh, lige uden for Nijmegen, Og det er kanadierne, der angriber sammen med, med nogle britter, ikke? Og det er sådan lige grænsen mellem øh, Nordvesttyskland og Holland. Ja, ikke? Nord ja, Nord -Holland. Lige oppe i et hjørne derovre. Ja. Øhm, og, og det er vandfarinen, som, som tyskerne simpelthen oversvømmer nogle af markerne med. Og John Andreasen, han oplever det, at, at de er kørt frem, så jo ikke i forreste linje angreb, men næsten i forreste linje. Øh, og så holder de på en bakketop, og så kommer vandet bare og stiger og oversvømmer den, og så sidder de ligesom på sådan en der er derude på en bakketop med deres kanon, og så kommer der sådan en, et amfibikøretøj øh, svømmende ud til dem med, med post og, og forsyninger og sådan nogle ting, og så må de sidde der en tre dage indtil vandet det falder, indtil de kan køre videre, ikke? Så det er sådan og, og bogstaveligt talt oversvømme. Og det der eller for en alligator, ikke? Jo, jo, jo. Æh, ja. Nå, men Essex Scottish, æh, de kommer op mod den 116. panserdivision. Ja. Æh, det, det er også et af de der øh, voldsomme slag, ikke? Æh, ja. og, og hvor, hvor de også får podcast. Ja. Jeg tror man skal så... forestille sig mudret der i, i februar øh, 1945, ikke? Der skal man forestille sig sådan en mudret vinter på vej ned mod rigen, og, og tyskerne forsvarer sig virkelig hårdt, fordi de står mod ryggen mod rigen et eller andet sted, så tyskerne er virkelig motiveret. Nu er det tysk jord, de forsvarer. De vagt om regnen, Præcis. Nu er det tysk jord, de forsvarer. Og ikke fransk eller hollandsk eller belgisk. Nu er vi faktisk på tysk jord. Mm. Øh, med tyske landsbyer, så kanadierne har heller ikke nogen venner, når de kommer til landsbyerne. Så er det tyske borgere. Øh, så de har ikke nogen venner, hvor de kommer frem. Og de her kanadier er primært infanterister, øh, og dem, er der, dem har de nok af, men man skal forestille sig, at de her tyskere og tyskerne er ikke så mange, men de har jo kampvogn og er dygtige til at slås. Så nogle steder i de her åbne mudrede områder og skovområder, der er det rigtig dygtige tysker, der forsvarer sig i skyttegrave med maskingevær, og så er det tyske kampvogn, der kommer og angriber de her kanadiske infanterister, som ikke rigtig kan forsvare sig imod men altså, man, man kan jo nogle gange øh, høre fra, fra nogen sige, at ah, her i februar 1945, mm. der var tyskerne jo slået, og det var, hvorfor, hvorfor var man ikke mere nådig overfor ja. tyskerne, og sådan noget, den tyske ja. krigsmaskine, hvorfor bombede man dem? Ja. Altså, når man læser den her bog, ja. så altså, de kæmper de jo til sidste patron. Altså, det, gør de. De, altså, det gør de. De Goebbels, ja. øh, i, hvert fald, i hvert fald visse enheder, vi snakker ja. ikke om folkestorm, mm. sådan men, men de enheder, der er, står her, de kæmper til sidste patron, Lætste sidste atoms, som man siger, i den køres ja. i, i talen der i 43. Ja. De, de, de faktisk, de, altså, det er faktisk det, de oplever her. De ja. oplever ikke, at øh, men nu har vi skudt lidt, og så, så, så overgiver vi os. Tværtimod, den her træfning med 116. panserdivision, ja. samlet tab 55 døde, 99 såret, 54 til fangetagende. Ja. Altså, og det er bare et, øh, et regiment her. Ja, det er bare det. Det er de bliver fanget. Pludselig så om natten, så rykker tyskerne frem, og regimentshovedkvarteret. Og Niels Wiesneck er gudskelov ikke med, han må være lidt længere tilbage. Men regimentshovedkvarteret bliver fanget i en kælder, ned i et hus, hvor tyskerne kaster håndgranater ned til dem, øh, og hvor, hvor regimental sergeant major han må forsvare sig med, med brænderne, altså med et maskingevær, så tyskerne ikke kommer ned Og så kører tyskerne kampvognen rundt om, og, og ødelægger huset oven på kælderen, mens de gemmer sig dernede hele natten. Og så er det først dagen efter, de bliver reddet, og Nils Wiesneck er med til at køre op og redde de der men, stakler er, tilbage. Er, er det på det tidspunkt, hvor han indkalder artilleri? Og, og, og, er det ikke det, hvor de... Jo, jo, jo, jo, det er det. Og det ja, er, det. Altså, det, altså, vi skal altså, det, men, det Jeg kom til at tænke på den der Mel Gibson-film fra Vietnam, ja. hvor, hvor... Er det Broken Arrow? Eller hvad hedder den, hvis ikke? Uh, uh, we, vi, we Were Soldiers. We were soldiers. Yeah. Men det, de er på den der bakkejrop i, i, i Vietnam. Jeg ved ikke Prøcis. om... Og det, det skulle være en rigtig være historie. En rigtig story, ja. Men det her lyder jo fuldstændig som den samme historie. Ja, det okay, godt, okay, vi er, I skal bare bumme ja. det, hvor vi er. Vi er ja. nede i en kælder, og så må vi så se hvor mange ja. tyskere er tilbage, måske ja. ikke. Altså det, det er den samme situation. Det er den samme situation, og selvom vi nu snakker om at der er rigtig mange kanadier, altså det, det er også et kæmpestort angreb, så det er ikke sådan at kanadierne har en reserve der lige står klar til at komme ind og redde dem. Altså de, de, de kunne lige så godt have blevet dræbt alle sammen, eller Svistnik kunne lige så godt have været oppe med sin lastbil og være blevet dræbt af tyskerne på det her tidspunkt og været, og været fanget i det, ikke? Så, så det er ikke sådan som du også siger på det her tidspunkt i krigen, altså tyskerne forsvarer sig hårdt hårdnakket og har kampkraft og kampvogne tilbage. Der er ikke nogen der sådan er, er, er endelig knækket øh, taktisk på det her tidspunkt. Altså, vi kan roligt sige, at uh, Kanadien, de, de møder hård øh, modstand i Tyskland. Det fortsætter faktisk øh, øh, nogle, nogle måneder i, endnu. Det her, det er lydoptagelser fra Rigen, midten af marts 1945, hvor at uh, tyskerne, de forsøger at smadre sådan en, en ingeniørbro, en pontonbro, Øh, som amerikanske ingeniørtropper, de er ved at bygge øh, hen over Ringen. Og øh, øh, både Nils og, og John, de deltager i slaget om Ringen, og den, det ligger løber i staben der fra 23. marts 1945. Øh, og Niels, prøv at sætte os ind i, i Hvad hvad er det, der sker. Det er. Det er endnu et af Montgomery's præstigeprojekter. Det er en kæmpestor rinerogang, og han har forberedt det i månedsvis, og de har forberedt sig at for artilleri og alt muligt andet. Og det løber så også i den 23. marts øh, 45 med en et kæmpestor artilleriforberedelse. Og så angriber de i øh, landgangsbåde faktisk over rinen, øh, øh, angriber over øh, primært britiske styrker i første bølge, og så bliver kastet en masse falskampstropper ned, bager det er faktisk den største falkampsoperation under krigen den er større end både D-dag og Market Garden, hvor de skal have ned og de, og de der falkampstropper de, de dør altså. det gør de. Altså, de, det, gør de, de. det er livsfarligt det er dagslys det er et ja, tab ja, det, er, det er dagslys og, og tæt på fronten så tyskerne har luftværns skud så sådan noget fremme så det er det, er, det, er, det er kostbart men altså, de allierede er så altså er at, at de vinder den der overgang og Churchill han ser slaget øh, fra en en fra en banketop ja og, øh, og hvis man øh, øh, læser. Øh erindringen fra, fra um, um, imperiets øh, generalstabschef, øh, så, så, så er Churchill, han går hen og tisser i rigen, ja. og, det, og det, det er han så glad for. Ja. Har jeg har godt nok ikke med i jeres bog, men... <laughs> øh, det, øh, det var lidt uden for kontekst, men det er rigtig en god stor. Han er jo en stor dreng et eller andet ja. sted, så det, det er han, ja. han nærmer sig de 70. Øh, ja. Han er faktisk over 70, det, tror jeg, ja. på det her tidspunkt. Ja. Nå, men øh, et lille sidespring. Jeg, jeg synes, det passer ind her... Øh, og øh, fronten ved rigen øh, kollapser øh, til sidst for tyskerne, og så, på tidspunkt er der, så er der en del af de her tropper, altså de kanadiske tropper, de skal sådan tilbage og, og hjælpe med at befri det, det nordlige øh, holland. Og, og det synes i hvert fald Nils en... Øh, det, det bryder han så mere om, fordi altså, ja. som, som han synes, at, at hovlænderne tager mere, tager mere ja. varmt imod ja. ham, og det er måske heller ikke helt så farligt. Men det er ikke ufarligt. Altså, de oplever jo hele tiden, at, ja. at der er små lommer af tyske soldater, ja. Ja. som laver hvad hedder det, øh, baghold, ja, baghold og... og hvis man kører forrest, så er man usæd. Det er man i hvert fald. Øhm, og det igen, altså det er, nu, nu skifter krigens til karakter, der ikke, hvor... Altså det kan godt være, at der er nogle folksture, som overgiver så hurtigt, og tyskerne, der begynder det så småt at kollapse. Men der er jo ikke nogle af de her små lommer øh, af sådan, sådan noget die-hardt tyskere, ikke, som, som virkelig vil kæmpe til det sidste, ikke? Mm. Øh, og måske særlig nogle nazister op i Holland. Der er også nogle af de der hollandske nazister, altså som godt ved, at det er ikke så fedt for dem, når krigen er tabt, så kan lige godt kæmpe til det sidste, ikke? Så... Det er kanadierne, der befrier den eneste egentlige koncentrationslejr i Holland, øh, som hedder Westerbork. Det gør de mm. den 12. april. Man mener, at 100.000 jøder, altså også primært ja. hollandske jøder, de passerede øh, den her lejr, før de blev øh, ligesom kørt videre mm. til udryddelseslejrene ja. øh, i, i primært Polen og øh, det nuværende Polen. Og der var der kun øh, 800. og... 76 yder tilbage, meget, meget, meget dårlig øh, mm. forfatning. Vi, du spekulerer, I spekulerer lidt om, har Nils set lejren, mm. og, og Der er noget med en guldring, der indikerer, at det har han nok. Ja, han har mange ting med hjem, Han har mange souvenirs med hjem. Ja, det har han. Han kan kalde det krigsbytter. Souvenirs, han har med hjem, og en af dem er sådan en guldring, som, som, han, som skulle komme fra den der koncentrationslejr. Og det kan man jo godt spekulere i, hvordan han har fået fat i den, men, men det er jo ikke sikkert, at han har fået en direkte men Man ja. byttede sig også til mange ting. Det var ikke så unormalt dengang, men... Ja, han er egentlig en samler, der er ja. nazi-flag og og, ja. og, og og ting og sager fra fjenden, han har samlet sammen ja. og sådan noget. Og, ja og har været, øde, været flink og donere meget af det til, til, til danske museer. Og sådan ja, noget. Ja, ja, bestemt det ja, bestemt, er. Ja. Altså det mest er det på et tidspunkt. Der falder der en messersmith ned i, i Nordfrankrig, der er vi tilbage i, i september, der er omkring Rouen uh, Der falder en messersmith ned, som, uh, som de er ude og lede i flymaskiner, så der tager en kompasset for den her messersmith og placerer i sin lastbil, så han kan finde vej. Uh, og det har vi altså ikke kunnet finde. Det kunne ellers være sådan lidt en, en interessant souvenir, synes jeg. Men nu er krigen ved at, at slutte, i hvert fald for Kanadiernes vedkommende. Near Hamburg, Germany, General Sir Bernard Montgomery received German surrender offers from General Admiral Hans von Friedeburg affecting northern Germany and Denmark. The Germans, as always, seek to divide the Allies, offering surrender of three armies to Britain and America, but not to Russia. Curtly refused by Montgomery, they have one alternative, the unconditional surrender of all their northern forces. Among themselves, the Germans discuss the unyielding Allied terms before returning to their own lines. Twenty-five hours later, they return. These historic pictures record their unconditional surrender of one million German troops. Og det er de soldater, som vi, kan, øh, vi senere høre i eller vi har hørt så mange gange i Holland og Vesttyskland og Danmark. kapitulationen kan man sige, det de overgiver sig jo netop ikke til Rusen. Det kommer første par dage senere John, han var nær den nordvesttyske by Emden øh, tæt på, på Holland. Øh, han han bliver udsat for nogle tyske marinesoldater, der de kan føre faktisk modstand helt ind til 5. maj kl. 8, hvor de så øh, overgiver sig. Niels han er ved Oldenburg. Det er jo så, der er flere forskellige Oldenburg, men det er den Oldenburg, som ligger i nordvest tæt ved Bremen, altså ja. vest for Bremen. Ja. Der, der er også det gamle danske Oldenburg, men det er altså ikke det, han, Niels han er. Og så tager de jo sådan til, til Danmark for at besøge familien efter befrielsen. Niels, han låner en lastbil og, og kører til Danmark. Og Andreasen, han skal sådan bevogte nogle SS-soldater øh, ned i Holland, og så kommer han hjem med fire andre danske kanadier, og han besøger familien på Monholm, øh, og det er altså første gang efter 17 år, han, han, ja. han siger dem. Og, øh, og, og så, så er det sådan, at Andreasen han tager tilbage til til Kanada, øh, til og, og finder sig ud af at han, det, han skal i hvert fald ikke være soldat mere. Nej. Og, og han savner vel ikke det gamle land. Der, for, ja, jeg jeg. der var måske også det måske lidt svært at være farmer på det tidspunkt og komme tilbage ja. til det. Der var gået ja. for mange år, for mange ja. oplevelser. Ja, jeg tror, det, jeg tror at krigen ændrer folk også, ikke? og jeg tror måske også det der med at de har kæmpet for Danmark. Og ikke, så er det også tvært de at forlade det igen. Der, det har de jo. bestemt, ja. Bestemt, ja. Han, øh, han køber noget, der hedder weekend nede i Balkan, ja. og, og der er spillet minigolf som dreng, og det eksisterer stadigvæk, og der, der han køber han det med sin kone i de 50'erne. Mm. Nu har du jo set nogle billeder, jeg. jeg synes, jeg kan huske John fra gadebilledet. Jeg tror aldrig, jeg har ja. talt med ham. Ja. Og han dør i 85. Ja. Han blev 75 år. De blev begge to 75 år. Der er 10 ja. års forskel. Niels bliver 75 år. Ja. Dør i 95 ja. Øh, Nils tager ud og sejle øh, ja. i nogle år, øh, og jeg bliver styrmand, og kommer tilbage, mm. og så er han så på noget sø, søfartskole, ja. hvor han er lærer, og, ja. men så går det galt for ham på et tidspunkt. Ja, det kan han ikke, øh, det, det kan han ikke holde til. Øh, og det er nok alligevel krigen, der har, der har sat sig i ham, det, det siger han også selv, ja. øh, og, og skriver også sådan lidt til sidst. At, at, at, at krigen har taget på ham. Han kan ikke til, og han ikke hold til at være lærer. Han skriver sådan, at hans, hans, hans hjerte det begynder sådan at, at, at, at slå klik og sådan nogle ting. Han kan ikke, uh, han, han kan ikke holde til det, og så er han nødt til at gå ud og blive lærer på en skole i stedet for. Og det er jo ikke fordi, uh, du jeg er psykolog, men mm. uh, det er meget nærliggende at, at, at tro, at PTSD, yeah. posttraumatisk stress, uh, yeah. det, det det ville være mærkeligt, hvis han ikke havde lidt af det. De har simpelthen set for meget. Ja. Altså, de, de er jo mennesker, der har set øh, nabo-soldater. Øh, ja. øh, John ser for eksempel ja. på et tidspunkt, så kommer der jo en raket. Øh, I hvert fald et eller andet, der falder ned og, og rammer øh, en soldat. Han er en officer, ja. han står og snakker med. Og der er en masse ammunition på det der, mm. synes, øh, i den der bil, og så, så, så, ja. så skynder han sig bare sted, fordi han ved, lige om lidt, så eksploderer de der granater. Ja. Han har cirka et minus tid. Det ved han. Ja og, så, og så, så kan han lige jeg tror han hopper, han har en bil så mm. han kan lige nu at få bilen væk. Ja. Altså den slags nærdødsoplevelser dem. Ja. Har de faktisk begge to? Ja, Flere okay. af. Og de har ham faktisk næsten næsten brudt fra den 6. juni 44 og så frem til maj 45, så det er næsten et år. Hvor skal vi sige hvor hjernen og kroppen har været påvirket på den måde? Ikke? Altså, der er ikke noget at citere, at det er, har sat sig. Nils, han får han siger selv, at han har haft et dejligt liv, han får fire børn mm. og, og kone og familie og sådan noget, men han betaler stadig af på regning. Han sagde, at han kunne ikke holde lukten af dil ud, fordi det mindede ja. ham om kangen kang. Ja. kangen. Ja. Øhm, og, øh, og, og hvor John øh, tog til D-dags øh, festlighederne i Normandiet i 1984, altså 40 år efter, og, ja. og, og havde det sådan okay med det, ja. så var det ikke noget for Niels. Nej. Det, øh, han havde, havde rigeligt med det at gøre. Han havde ja. formentlig ikke... Øh, det, det ville være for, for, for stærkt. Ja. Så ja. De, de havde sådan lidt forskellige tilgang. Ja. Nogle mener også, at John Andreasen var sådan en lidt hård øh, person. Han kunne have mm. lidt, lidt lidt kynisk tilgang til tingene, tolker jeg det. Ja, det tror jeg øh... rigtigt. Det tror Men... jeg er rigtigt. Og, øh, måske, han... måske er det også spillet ind, at John Andreasen var 10 år ældre, da han kom i krig. Mm. Altså, Nils har jo været ung på det her tidspunkt, ikke? Øhm, han har været unge på det tidspunkt, han er kommet i krig, og han havde jo skrøbelig sind, det havde hans far jo allerede sagt, og man kan også se det i dagbøgerne, at, at Nils Wisnik, han er mere, han er enormt følelsesladet, og, øh, og nogle af de ting, han beskriver, altså, det, det er også virkelig hårdt noget af det, altså, det må jeg indrømme. Men, øh. men nu har i hvert fald dig og øh, Jakob Tøtrup Kæresgaard og Daniels klingen Klingenberg-Vistesen, I har med den her fine, fine bog, synes jeg, øh, ristet en god, eller en fin rune over de her to dansker i kanadisk tjeneste. Og det kan så minde os om, at der var flere danskere, øh, der meldte sig til at bekæmpe i tyskland og endda i kanadisk tjeneste. Og vi har været omkring Kanadas indsats, som bestemt øh, er værd at tvæle ved. Øh, det har vi gjort i dag. Og så tak for det, og tak til dig, Niels. Tak for, at jeg være her. Hitlers er slut for i dag. Teknikken sad...